Eta Macron legea zorokorki ere hor dugu Filipe Aramendi abokatua egunon Bai, egunon. Eta lehenik, galdeginen ginen dautzugu, ebe Jokamolde hori, Emanuel eh, Baltzek ukan duena. Be, zer pentsatzen duzu hori? Be, uste dut hor, uh, gobernamendu horrek irakusten duela, um, zernaietarat uh, pres dagoela? E, bon, sistema hori biztanda berroita behatzikako atxiruk, sistema hori biztanda konstituzioak finkatzen duen sistema bat dela, baina egia da, e, horretara zibergada uste dut, eh, aharro baliatzen dela. Eh, nik pentsatzen baitut ere, hori demokraziaren ahokako sistema bat dagoela, eh, zentadak izuen bezala. Sistema hori baliatuz, uh, ez taberaz uh, legia deputatu eri uh, boskarazten, eh? uh, legia pasazten da bortsaz, uh, gobernamenduaren uh, ardura edo responsabitatea jokoan uh, emanez. Eta badakizuen bezala, uh, ez balin bada, uh, sensura, moziorik, pausaturik, edo zensura moziorik pasatzen gobernamendua hankaz botatzeko, legea pasatua da. Erra nahi baita, deputatuen boskarik gabe eta uste dut hori gure demokraziaren aurkako sistema bat dago, eh, zein da demokrazian da. Deputatuek, nun egitarrak dituzten hor dezkatzen, normalean dituzte legeak pasahazten. Eta hor, eh, oartzen gira, behaz gobernamendu horrek eh, hori ere ez duela gehiago errespetatu nahi, eh, kezkatua baitzen iduriz, ez zuela... Eh, behar zuen gehien geyango, goa lortuko lege hori pasasteko. Egi molde horrek, pixkat, erakusten du, zer nahitara presela gobernanua horren pasasteko eta biziki reforma importanteak zirela berendako. Piskat, interesakutuko gira, zu abokatu bezala e reforma horiek ze ondori okaren dute, zuen Goen dako, uste dut, bo, maizira hainbat eta hainbat puntu, ez? Eh? Artuak direnak legeochtan, ahlo huzietan uh, unkitzen ditu. Legeochtek, baina guri dagokionez kionez, uh, bi pundu nagusi, nire uste zaipatzen aldira, uh, lehen pondua zen edo da, uh, postulazio deitzen den sistema hori aldatzea, zer da sistema hori, uh, orain hauzi uh, batzuek egiteko, uh, zibile mailan bederen behartuak ziren eh, avokatuak, hausitegiari eh, au, lotuak diren eh, abokatuak hartzeko. Ejanei hemen adibidez bayonan, hausi eh, bat zuen zat behartuazen lotua den lotuaden bat hartzea. Beaz hori, lege horrek desak ehtaraziko du, ejanei baita, beste kanpoko abokatu batzuk etortzen halko direla lasai, hien e, hauzia egiterat unat baionat, edo beste hauzitegietan berdin, eh? e, lekuko edo tokiko abokatarik hartu gabe. Oga, hori egia da abokata atzuentzat, Uh, Franco keskagarria dela, uh, zentabadira inbatabokat haitzen direnak uh, postulazio gerri sistemari eskerk lanean ere, eta eiek, egia da, eien lan ere moa uh, argunt uh, onkitua ezan entzaiotela. Ah, ez da uzuez zuer aderrantiz, lege horrek, Macron lege horrek, zuen lan ere moa ez du zabalduko horrek? Bistanda, algebes ere egia da, guk uh, joiten alko gintazkela ere uh, Parixera, edo be, bo, mementuan ez da hola korik ere ipatzen, zenta uh, da mementuan postulazio hori, dai hausitegiari lotzea, uh, eta ez gehiago lekuko hausitegiari. Beraz, uh, bistanda, abokatuak uh, ibiltzen alko hitazkela, uh, eta eskuin, bo, Me ez dut uste, horrek uh, uh, gure lanbaldintzako betzen dituen, uh, eta bereziki jendeari begira ere, uh, uste dut, jende batek uh, maite izaiten du, horbileko abokatu bat izaita, uh, ikusten duen abokatu bat uh, ukaitea, eta ez uh, ez nungo abokatua, hango hau zitegira joaiteko, orra. Behas, uh, hori guretzat ez tutuste uh, gure lan egiteko manerari uh, egokia dagonik. Gero, bigarren pundua uh, garrantziena dena ere guretzat, uh, lege horrek uh, alduko lituzke, baimenduko dituzke, uh, sozietate uh, berri eta berezi batzuk uh, sortzea. Uh, sozietate horietan, izango litazke ez abokatuak bakarrik, baizik eta, Beste ofizio batzuk ere, sartzen alkolitazkenak, notario, usiera, edo bedaren zuzenbideari ahloa ahloheri lotzen diren beste hainbat ofizio. Bo. Hori bat duduzu bainan bigaren gauzalitake ere, sozieta societateorietako eh, sozieta ez diren kide batzuk ere, eh, eien dirua sartzen eh, alkoluketela luketela eh, teorietan kapitalean. Bez, horrek e, zerregan nahi du, e, sozietate batean barima ditutzu, kanpoko diru iturriak kapitalean, e, beste gauk e, aferen mundutan ikusten den hainbaten preseten bezala, e, kanpoko jende horiek dute sozietatea piskat kudeatzen, kanpoko diruak du societateak kudeatzen eta horgeek bisttan da helburuak zer ditu diru hogin jabe diren interesak onzea edo garatzea. eta hori biztan da gure ofizioaren printzipio nagusi bat kontra gaki dela, eran nahi baita, gure independenziaren kontra. Eh? Zenta uh, badakizue, abokata baten uh, lan egiteko moldean, printzipio uh, biziki garrintzi bat da bere independentzia. Eran baita, abokata batek ez duela uh, inoren uh, ordenik uh, ukaitenal, edo ukan behar, edo entzun behar. Eh? Uh, abokata independente bat da, bere lan egiten du independenzi hori respetatu eta bere, bere bezeruaren interesak defenditzeko Beraz hori gure lan egiteko moldearen kontra gakilitaken puntu bat da eta hori ez da honarkarria e, e Reforma horiak, beraz Macron ekonomia ministroak ditu landu, du e, baina ez zena hori gehiago tobiga justizia ministroaren lana. Ha. Ala izan beharko zen, baina, bo, Maluruski bezala, ikusten eh, dugu, lege hori ekonomia mailako ministroak duela ere maiten, eh, eta horrek ergan nahi du, eh, zuzen bidearen inguruan diren hainbat printzipio ez direla lentasu gehiago, baizik eta ekonomia dela lentasuna. Eta aitzaki bezala hartzen da biztanda, ekonomia garatzea, kontsumitza eskubideak babestea edo garatzea ere, baina aitzaki horrengi belean zer dugu, biztan da, filosofi liberal, liberala oso bat, eh? eta hori uste dut argiden orain eh? eta horren kontra uste dut bojokatu behar dugun eh? indar ondiarekin, Zenta ikusten dugu liberazioak zerrek hartzen duen ere beste hainbat ahloetan. Eta uste dut uh, olako filosofia bat sartzen delarik uh, eskubiden defentsan hor uh, uh, nire ustez egoera batean sartzen girela. Eta e ekonomia ahazoinak direla, uh, on, txar edo honak, ondorioak izanen ditu ekonomikoki uh, reforma horrek? Ha, ekonomikoki ezdakiite eh, ondorio onak izanen dituen, nire ustez eh, ez eh, edo bederen hobeki eh, gaiteko batzuen interesak eh, biztanda eh, garatuko direla. Bainaan ez tipien interesak, baizik eta abertzen eh, aberattzen eh, eh, interesak eta uste dut Estela hori gaitea ez bakarrik bakarik, eh, populismoa egitea, eh, hori, hori malo uskiek gia da, eh, gia da, eh, kapitala sartzen duzularik, kapitalaren interesa segitzen duzularik, badak izu, eh, hainbat eta hainbat jende esumen eskubideak eh, galtzen dutela eta berriz ere gaiten dut. Eh, filosofia hori sartzea gure ofizioetan, eh, hori uste dut, eh, ahunt eh, gibelat egiteko ujatspat den, Uh, gizarte, uh, gizarte eskubiden zentzuari uh, begirabederen. Greba mugimendu bat ere abiatu zinuten hor abokaten artean, horren salatzeko pasatzen balimada ere zer egiten alduzue? Horrez gain, eto segitu mugimenduana? Ez da gehiitikusiko dugu, baina uh, bon, egia da greba mugimenduak mementuan ez duela ondorio honik ekari, naiz eta uh, lege hortan ziren puntu batzuk alere E, baztereratu utziak izan diren, bo, bereziki e, e, deitzen zutena enpresetako abokatuen estatuto berria hori ere, hori desagertu izan da, baina, bo, hoain e, pasatua da, edo pasatuko da, e, ez takit greba mugimendu batek zerbaitek hariko duen, nik ez naiz ahunt baikorra aldeoktatik, e, uste dut maluruski, maluruski e, e, ikusten dugula berriz ere e, Ara, gure, gure mailortan ere, eh, liberazizazio filosofio hori sartzen ari dela, gero eta gehiago. Orduan, da horren kontra borrokatu behar dela, eh, ez dakit ja greba eginez den, baina eh, ez beste medio batzuk beharko dira ere ustez pentsatu, zenta eh, bestenaz eh, guk pentsatzen dugun bezala gure ofizioa eh, desagertuko da. Duzki, badira pista batzuk, beste antoraketa molde bat e, segitzeko? Heh, pista batzuk eh, egiagan mementuan ez dut beste pistarik buruan, eh, baizik eta ergan er eh, resistentzi pixkat eh, beharko dugula egin. Eh, bon, bergitz ere eh, gure ofizioan badira lan egiteko molde desberdinak eh, batzuk eh, lan egiten dute... Eh, mundu afera, edo afera mundu urtan, biztan da oiek, oiek Franko pozik direla, seguraski gaur ikusiz lege hori, baina bagira alere hainbat eta hainbat abokata, eta bere zikimen bai honan, ez girenak mundu urtan ari. Haigirenak e, gure ofizioa, zintzoki e, e, egiten, jenden e, eskubiden den defentsan, jende sumenen e, eskubiden den defentsan, eta oiek e, nahi, nahi gaituzte uste dut desagertarazi pixkaka-piskaka, baina e, alere e, oartuko dira e, ez girela amoh ez dugula, amoh emanen, eta guk segituko dugula gure filosofian e, gure lana egiten. Azken pundu bat, Filipe Aramendi, zurekin landu nahi ginoena, da jenden ganik, nola ikusiak diren abokatak egia, alako standing batekin, untxaira bazten zuen bizia, beinan uh, ikusiz Macron lege horrekin zegekta alitzateken, egan nahi du uh, konkurentzia emendatzea, hor zuen uh, eguneroko bizian ere jadanik zailtasunak baute dituzue? Erraten zinuen bezala, badaidei bat gure gizartean, eta malurski daiori hori hori Hor da abokatak e, e, jendea aberraz batzuk direla, haiz diru irabazten dutela. Baina harnik ergeiten altza ustet e, badu hogoite okatan naizela e, eta badu hogoiurte ikusten dutela, ez dela idei hori batee batere egokia eta gaurko egoerari lotuz ez hain oino gutxiago egokitua da. E, zenta. Bai, badira abokatabatzuk aberasten direnak, hostian erreiten nuen bezala abokatu horiek dira e, mundu, afera munduan ahiritzen diren e, abokatak, e, baina e, abokata gehienak e, eta bereziki e, jenden eskubiden defentsan ahiritzen direnak gauk gero eta gehiago e, pobreago dira eta pobrea itza hartzen dut, ez baita itz hori eh, eh, dut Ajunt egokia baita gauk, eh, hainbat eta hainbat abokatak gauk eh, pobre bizi dira, batzuk berbada hori entzutean eh, irgino bat eginen dute, baina maluruski egia da, gero eta gehiago abokateak zaitasunak dituzte, Uh, eien kargueri paren-paren uh, uh, egiteko, uh, eien bizia segurtatzeko, uh, baldintza uh, bederen minimo batzuetan, hori uh, gero gehiago ikusten dugu, aipatzen zen duela zonbait urte Parixen gero gehiago abokata pobre dizirela, baina orain ez dira bakarrik Parisen hemen ere, bai honan baditugu hainbat hainbat abokata zailtasunetan direnak Eta hori, uh, nio hartzeniz, azkeneko urte hauetan uh, fenomeno hori uh, edatuz gaki da, maluruski, edatuz gaki da. Gero erran behar da ere, uh, Geruta eta gehiago abokatak girela ere, uh, baina horrek eztu du, uh, ez du bakarrik eranai uh, ez dela lana uh, bada lana, baina gero da lana hori nola nola egiten den, eta berezikin nola pagatzen den. E, bon, Bada beste ahazuin bat ere, uste dut aipatu behar dena, eh, gero eta gehiago jendek zailtasunak dituzte, egen nahi baita, e, estatuaren laguntza e, eskuratzen aldute, e, eta hor aipatzen dut, hainbat eta hainbat aldiz, aipatu dugun laguntza juridikzionalen gaia, behaz jendek gero eta gehiago hori baliatzen aldute eta hori biziki biztanda gauza ona da, baina e, alde txaha dena hor, da estatuak ez dituela e, bere bete beharak betetzen mailochtan. Eta laguntza hori gero eta gehiago txipiago da eta ikusten duzularik orain e, bagirela hainbat eta hainbat abokata gero eta gehiago olako aferetan aritzen girenak, egin baita laguntza horrekin. E, ulertzen da, erreski e, gure gure lan baldintzak ere zer diren, e, gure irabaziak zer diren, jakinez e, laguntza horiek beititu direla, e, jakinez ere lakuntza hori, dozier batean bukaeran unkitzen duzula labakarrik, jen baita dozier batek irauten bani mazaitzu e, bizpairu sei labete edo amabili labete, zuk zure e, paga, lana, lanaren paga, ukanen duzu bukaeran hori e, honak hotelitake, beste ahlo batetan, elangire batek honaktzen alo hoteluke, e, ez hilabetero bere irabazia ukaitea, Hora, egoera orten gira alere, gero eta gehiago dosieretan, eh, ez baitugu hilabetero, gure dosiera egin dugun lanaren paga unkitzen ere. A, Filipe, haramendi, ulehetzen dugu, hobeki beraz abokatuen egoera, eta Macron legearen baitan izanen diren aldaketak, zuen ofizioaren dako. Ebe mileskak gurekin izanik, goizuntan, gai horien aipatzeko? Bai, mileskak zuen ere nire itza emanik. Johanna Faltsa, zuzen bideaz. Erren egun eh, izan den ez usteko Frantziako asamblea nazionalan, eh, Manuel Valtz lehen ministroak indahez pasara zibaitu Macron legea eta eh, manera bere zibatez bergoita bederatzi iru eh, legea edo erabili eta ortaz mintzatzeko ordu gu Johanna Faltsa egunan. Egunan. Eta beraz bergogeita bederatzi gauza pixkat Ba barroa da guretako zer da hori nondik heldu da. Um, bergoita behatzi maga hiru artikulua, zeneta artikulu bada da konstituzio Frantses konstituzioan den artikulu bat. Uh, Bostgarren Errepublikako konstituzioan sarxtu zen, haintineko konstituzionan uh, ba ziren akatxak susentzeko biska battzen da haintineko konstituziona zen lauga generepublikako konstituzuunea. eta hori erremenregimen biziki parlamentarioa zen, gehiangoak egiten eta desegiten ziren lege proiektuen arabera, eta sortzen ziren blokeo politiko hainitz. Hori ezberriz gertatzeko, edo ez da inutsu bedain, eta uh, gobernu eta parlamentuaren arteko indarrak pixka bat horrekatzeko konstituzioaren uh, idaz lehek, artikulu hori xartuzuten konstituzionean. Eta Prisezki, zer da xuxen? Um... Hori artikulu hori da... Legi proiektu zehatz baten pasarazteko, gobernuak bere burua riskoan ezartzen du. Erra nahi du, bere responsabilitatea edo erantzun engaiatzen duela, hori erraiten da. Hori, gertatzen da, belege proiektu zehatz bat, ezpada eh, segur pasatzea. Ezpalin badu gehiengoa, gehiengo argi bat parlamentuan, gobernuak erabakitzena aldu, eh, artikulu hori erabiltzea, erra nahi du, erraiten duela. Edo... Eh, konfientza egiten dautazu eta irresponsabilitatea uh, alde boskatzen duzie edo kontra boskatzen duzie orduan da pixka bat uh, un plebizit bezalaik eh? alde egiten dute parlamentuari eta beren alde bereziki, beren alde boskatzen uh, hori gertatzenak kasuntan adibidez eta argi da, sozialisten artean badela zaitiketa bat, etzen argi egingoak boskatuko zuela uh, legearen alde, aldiz uh, estastikularanik uksi sozialistek edo edo batek bere gobernua ajunt uh, argiskoan ezartzea ta kontrabauskatzena ezta horrek geranaieko luke giru behar bada uh, presidentek berko luke la be hambla da egin zuen bezala 95 bostean, eta hori bon, dena orden uh, piskabat uh, orida horren gibelian dena eh bere burua argiskoan ezartzen dut baina zure argiskoan ez gabe Zergertatzen da, gero erantzun bat baduela, engainatzen duenean erantzun kizuna ola gobernuak, parean diren beste alderdiak, oposizioak, e, zentsura mozio bat pausatzen aldu. Eta hori egin dute, parlamentuko diputatuak, e, zentsura mozioa pausatu eta e, eta hori bozkatzen da, ondoko berogita sortzi Eta hor, e, bakarrik aldeko bozkak kontatzen dira, ordan hor aski, lasaida gobernuak ene ustez pentsatzen baitu Uh, bon, ez du, gehien sozialista baita ala ere eh, parlamentuan, ez duela bere kontra bozkatuko. Eta gehien erat, diakinez, urtea dela, oraino irrisko gutiu ahlezake alderdi sozialistak? Hori da, pentsatzen aldena. Hau den, irakorketa desu behar zer den, ea ahultasun sein ale bat edo ez, bi, bi aldetaik irakorkzen alda. Uh, baina negia da, pixka bat dela eta segu rezeb sozialistak ez dira arriskatuko, horien gobernua ez babestera, holako uh, urte uh, arriskutsu batean. O, balio du, pixkat, indahez pasarazteko le lege batzu, baina ardura erabilia da hori? Horten, ez da ardura erabilia, gobernua hainitzetan hala ere erabilia izan da, baina uh, hola egiazki... Uh, uh, uh, satiketa bat uh, badelarik eta hor pixka bat uh, argaria gertatzen da zenta iztabaida luzea izan da legioren inguruan eta pixka bat sentsazio aukaiten aldena eta kritika zuzen zentzakona uh, prozedura hori da pixka bat legiak indar egiten paseratzen dituera eh, parlamentuaren uh, burondadearen gainetik pasatziko manera bat dela eta horion hori da usu Uh, Haipatzen dena, uh, prentxan irakurzen altzen egun hauetan uh, demokraziaren ukatze bat dela, zentako, zentako, gobernuak berak nahi lege bat pasaratzen du uh, azkenean, parlamentuaren uh, nahiaren gainetik. Johanna Faltsa, zuzen bideaz.